Hori, e, ba, ba, erran behar da, amarterdiek aldera izaten dela e, aziendaz hartzak, emertatuko e, plazara, eta, inzibioz, parte hartzen dute bastango e, abel e, abeltzainak. Hemengo parte hartzen dute, eta azken urtetan, ekartzen dire, ba, zaldiek, e, ardiek, behiak, eta azken bi urtetan, hauntzak ere bai, da, erakustaldia, ba, jendia, ba, ikusteko, ba, pizket, hemengo ba, arrazak, eta horrela, baino ez jarri ema aterikta hazindan ez dago ontakoan. Hoizen, e, bai, e, bihar ja bagoizetik hazindan zartzearekin aziko da ja pizket mugimendua, eta gero erran behar dugu hamabiter dietan ere izango dela Kiro Lemanaldia, erri Kiro Lemanaldia, ire arte eta izango dire ba hori froga ingudea, txingak eta kosko biltzea.